seorang kaya, hartanya banyak Dia naik kereta yang besar, megah dan mewah Dalam perjalanan dia tengok ke sebelah kanan ada tanaman padi sawah yang menghijau Di tengah sawah, suami sudah menunggu makanan siang tiba Apa kata orang kaya dalam kereta? Oh bahagianya petani Di tengah perutnya lapar, istri dan anaknya datang Makanan tiba pada waktunya Air minum dapat menghilang dahaga Lapar hilang rindu pun sirna Karena istri dan anak ada di sekitar dia Bahagianya menjadi petani Kata orang kaya dalam kereta Masa orang kaya berpikir bahawa dia tidak bahagia Si petani yang bersama anak di pondok tua itu Pula memandang orang kaya di atas kereta apa kata dia? Betapa bahagianya orang kaya naik kereta sedangkan aku hanya duduk di pondok yang tua. Maka pada hakikatnya manusia ini dua-duanya tak bahagia. Lalu sebenarnya bahagia itu di mana? Ada seorang anak yang sedang belajar di college university. Maka dia berkata alangkah bahagianya kalau saya dapat BA. Selepas dia dapat ijazah BA lalu dia berkata aku tak bahagia Alangkah indahnya bila dapat master Manakala dia dapat master dia berkata oh betapa bahagianya kalau dapat PhD Selepas PhD dia berkata susahnya PhD belum juga dapat kerja Selepas dapat kerja dia berkata alangkah bahagianya kalau menikah Selepas menikah dia berkata Aku tak bahagia Sebab orang selalu tanya Dah punya anak apa belum? Selepas punya anak Dia pula berpikir untuk menikah sekali lagi Jadi sebenarnya bahagia itu punya siapa? Oleh sebab itu bila kita baca kitab-kitab Maka makna sa'adah Kebahagiaan Orang yang bahagia Sa'id Bahagia adalah In syirahus sadar Ketika hati terasa lapang... Apapun yang datang... Kalaulah pelajar yang mendapatkan be itu hatinya lapang... Tentu dia bahagia... Kalaulah petani yang berada di tempat rumah tua itu hatinya lapang... Tentulah dia bahagia... Kalaulah orang kaya dengan kereta yang besar itu hatinya lapang... Tentulah dia bahagia... Itulah mengapa Musa AS... Di tengah kesusahan hatinya akan melawan ayah angkat bernama Fir'aun dia minta hati yang lapang kita semua baca doa itu Rabbi syurah li. lapangkan dadaku itulah mengapa kakinya pecah berdarah giginya patah pelipisnya pecah meneteskan darah tapi dia tersenyum bahagia kerana hatinya lapang Allah sudah lapangkan hatinya apa kata Allah untuk dia alam nasrah. Lakasudra. Itu bezanya Muhammad dengan Musa. Musa meminta Rabb israril saddil, wajibil amri, wahulul aqdatam min lisani, yafkahu kaul. Sedang Muhammad tidak meminta, belum meminta Allah dah bagi pada dia. Apa kata Allah? Alam nashrul kasudra, wa wadzama anka wizra, al-ladhi anqadazharat wa rafa'na lak bila kau dalam keadaan susah dua kali Allah ulang fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra hati lapang itulah yang membuat haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka tersenyum di dalam penjara penanya berjalan perlahan tapi pasti maka keluarlah tafsir al azhar Hati yang lapang itu juga membuat Said Kutub tersenyum Menghadapi tiang gantungan Walaupun dipenjara oleh Gamal Abdul Nasir Tapi sebelum kematiannya Sempat pula menulis tafsir Fizila lil-Quran Di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran Apa kata Said Kutub dalam muqatimahnya? Al-hayatu fizila lil-Quran Ni'mah Hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran itu nikmat. Layak arifuha illa manzaqah tidak ada yang boleh mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya maka bahagia adalah ketika hati terasa lapang.